Годі шукати. Сімчич поза підозрою. На неї нічого немає. А голуб не підсудна. Дещо маємо і ми. Розкрутили складнющу справу. У мене все. Оплесків не треба. Зроби запит про всі справи, пов'язані з торгівлею продовольчими товарами в Києві за 89-й рік і занеси мені. Дещо хочу уточнити. Єсмем. На сьогодні? Жарт. Не жарт. На сьогодні. Я дочекаюсь. Ви від мене щось приховуєте? Стасе, зроби, як я прошу. Як експеримент. Інформацію здобув візуально, органолептично і повітряно крапельним шляхом. З вікна лабораторії Геоінституту Справді можна ідентифікувати людину на смітнику, сама Шушунова і показала. У себе Кулик щільно причинила двері, ще й повернула ключа, поклала справу олійник і справу Шушунової, червоним маркером підкреслила абзаци в кожній з них, вимкнула комп'ютер. Не призвичаїлася ще до нього який психологічний ступор. Замість вільно думати. Морочився з технікою. Інша річ – з ручечкою-папірцем розв'язуєш у старий козацький спосіб логічні задачки. А от як друкарська машинка, комп'ютер незамінний. Між кружальцями з прізвищами Шушунової і Олійник пролягла червона лінія. Згоду інша, Не наче знак рівняння. Зателефонувало. Ні, не чекай. Затримуюсь. Мушу дечого дочекатися. Так, здається, трапилося. Вдома поясню. Я не нервую, я в паніці. Не знаю, що вчинити. Може, все розмокчеться. Я ж нічим не завинила перед Богом. Хтось вдирається, не кладе трубку. Вдирався Стас зі своєм факсовою роздруківки. Ви зачинилися? Терористи вже у коридорі? Будемо відстрілюватися? Дати вам парабелум. Протягом відчиняє двері? Ти сьогодні спринтер. Це мій запит? Я ракета з роздільними боєголовками. Накриваю всі цілі. Вам байдуже, а сьогодні п'ятниця. Люди линуть додому на вікенд. Хто святові радий, той напередодні. П'є, а у нас спалах виробничої активності. Мені ще й на допит сьогодні. Згляньтеся, я перевиконую норму, я стаханов у лаві. До речі, його справжнє прізвище Стаханов. а Сталіну не сподобалося. Яким мотлохом напхана твоя голова, Стасе? Пані Колумбо, присягаюся. Тільки ви станете вареником? А я стану вами. Проведу у голові килимову зачистку. Генеральську. Причини за собою двері. Кулика вмостила слухавку між вухом і плечем. Ти ще тут? Хвилинку. Переглянула факсний сувій. Око вихопило знайоме прізвище. Голос тоск носів. Ніщо, чоловіче, не розмокталося. Я їду додому. Станіслав Павлович, маючи попереду допит, зазвичай добирав прискіпливіше одяг. Знервована, брудна, погано поголена людина навпроти мала ще більше знітитися перед шепурним слідчим. Перед бідакою, останні жарини життя якого були в його руці, Станіслав Павлович гостро відчував красу і принадність життя як процесу. Молодий у свіжих шкарпетках і ловкій білизні, у закордонській сорочці, у тоненьку смужечку з крохмальним комірцем на двох маленьких гудзичках і уміло дібраною кроваткою, у мокасинах з незношеними підборами, через якусь годину допиту вийде, поїде додому або до управління. А по дорозі підживиться не МакДональдсом хімічно гумовим. А справжнім домашнім обідом з базарних продуктів знає таке місце, затишне миле.